fekete lyukak. Más néven a Világegyetem zsarnokai. De vajon tényleg olyan rosszak? A fekete lyukak nem erőszakosak, hanem elegánsak. Hihetetlenül erőteljes objektumok, mégis elképesztően egyszerűek. Egyszerűek, de kiszámíthatatlanok. A fekete lyukak darabokra tépik a bolygókat, ugyanakkor csillagokat hoznak létre. A fekete lyukak olyanok, mint az újrahasznosító szemét, szemetes kombinációk. Galaxisokat építenek, és beragyogják a sötét univerzumot. Ez az egyik legnagyobb változás. Valaki felkapcsolta a villanyt, és megváltoztatta az univerzumot. Számtalan méretben léteznek, a mikroszkopikusoktól az ultramasszívig. Mindennek, ami körülöttük van, irányítják a sorsát. Az univerzum és annak elrendezésének története a fekete lyukak története. A fekete lyukak az univerzum mesteri építészei. Nélkülük mi sem lennénk itt. Így működik a Világegyetem. A fekete lyukak pusztító ereje lenyűgöző. A fekete lyukak veszélyesek, a fekete lyukak halálosak, a fekete lyukak nem barátságosak a környezetükkel. Ami beleesik a fekete lyukba, az nincs többé. Az univerzum legfélelmetesebb objektumai. De pontosan mik ezek a félelmetes objektumok? A fekete lyukok akkor jönnek létre, ha elég anyag van az űr egy kis részén. Ez történik, ha egy nagy csillag meghal és összeesik. Egy supernova. A fekete lyuk a gravitáció következménye. Az objektum anyaga összepréselődik egy kis helyen, ezért a kozmikus sebessége nagyobb lesz a fénysebességnél. Egyirányú utcák, ami bemegy, az ott is marad. Még a fény is. Vajon a fekete ak tényleg kiérdemelték a rossz ír nevüket? Egyes esetekben sokkal gonoszabbnak gondoljuk a fekete lyukakat, mint amilyenek. A fekete lyukak PR problémával küzdenek. Szerintem a tudomány és a média is sokkal fenyegetőbbnek festi le őket. Az ismert univerzumban több trillió galaxis van. A legtöbbjük közepén egy szupermasszív fekete lyuk tátong. Ezek a szörnyek több milliószor nehezebbek a napnál. Hatalmas gravitációjuk repülésre készteti a csillagokat. Hangszerekhez hasonlóan komponálják a csillagok táncát. A szupermasszív fekete lyukak halálos sugárzást és erőszakos kozmikus szeleket árasztanak, és mindent beszippantanak, ami csak a közelükbe ér. A fizikusok kezdik megérteni, hogy a kozmikus óriásoknak is van kreatív oldaluk. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete lyukak az űr porszívói, amik mindent beszippantanak. De ez nem teljesen igaz. Inkább a kozmikus változás motorjai. Noha a fekete lyukak a csillagok utolsó fázisai, mégis képesek különböző módon befolyásolni a csillagok alakzatát. A galaxis feladata a csillagok létrehozása. De az ellenőrizetlen növekedés nem egészséges. A túl sok csillag kimerítheti a galaxis gázkészletét. A fekete lyukak roppant fontosak. Úgy tűnik, a galaxisok evolúciója összefügg a fekete lyukak evolúciójával. Egyelőre nem tudjuk hogyan, de az összefüggés már bizonyos. Az egyik elmélet szerint a szupermasszív fekete lyukak kozmikus kontrollmechanizmusként működnek. A fekete lyukak olyanok, mint az otthonainkban lévő termosztátok. Ha a házban túl meleg van, a termosztát bekapcsolja a klívát. Ha pedig túl hideg van, a fűtést indítja el. Ugyanezt teszik a fekete lyukak a galaxisokkal. A szupermasszív fekete lyukak a csillagok állását a gázok beszívásával, majd a galaxisba való kieresztésével alakítják. Amikor a fekete lyukak elnyelik az anyagot, akkor közben ki is okádnak valamennyit. A fekete lyukak ugyanolyan hanyagul táplálkoznak, mint a kisbabák. A bevitt dolgok egy része újra kikerül. Csillagokat és bolygókat nyelnek el, de többnyire érdatlan gázfelhőket. A fekete lyuk gázt és port vonza körülötte lévő korongba. A korong egyre gyorsabban és gyorsabban mozog, amitől megnő a mágneses energia. A fekete lyuk körül keringő korongon kívül mágneses mezők is játékban vannak. Az anyag olyan gyorsan mozog, hogy a mágneses mező szó szerint felcsavarodik, és örvényszerű tornádót hoz létre. A csillagászok ezt jetnek nevezik. Ezek a jetek tehervonatként száguldanak át a galaxison több ezer fényében át. Olyanok, mint a halálos sugár. Ezek a szét szétszakítják a gázfelhőket és korlátozzák a galaxisban történő csillagképződést. Ám a galaxis más részein éppen, hogy elősegítik a csillagok születését. A dolgok sokkal szelidebbek odakint, mert nincsenek olyan közel a maghoz. Így a csillagok, a bolygók és az élet is egyszerűen kialakulhat a fekete lyuk által kihordott anyag miatt. A fekete lyukak kihatnak a közelükben lévő területekre. Körülöttük megakadályozhatják a csillagok kialakulását, de nagyobb kiterjedésekben inkább ösztönözhetik azt. 2018-ban a fekete lyukak uralták a címlapokat. A tudósok észrevették, hogy olyan gyorsan nyelik el a gázt, hogy látszólag kinőtték a galaxisokat. Érthetően felmerül a kérdés, hogy mekkorára nőhet egy fekete lyuk. Ma már tudjuk a választ. Tripla XL nagyságú, vagyis ultramasszív fekete lyukak keletkezhetnek. Az ultramasszív fekete lyukak fantasztikusak, hiszen belegondolni is hihetetlen, hogy ekkorák léteznek. Az ultramasszív fekete lyukak nagyon ritkák, és a tömegük több mint 10 milliárdszor is nagyobb a napnál. 10 milliárdszor, vagyis 10 és 9 nulla. Az ultramasszív fekete lyukak igazi bestiák. A galaxisunk közepén lévő fekete lyuk 4 millió naptömegű. Képzeljék el az ennél 2500-szor nagyobbakat. Erről beszélünk. Vajon az ultramasszív fekete lyukak a legnagyobbak? Elméletileg nincs limit. A fekete lyuk csak táplálkozik és örökké nő. Gyakorlati limit azonban létezik, méghozzá, hogy a fekete lyukak csak bizonyos sebességgel nőhetnek, és az univerzum sem idősebb. Egy adott galaxisban létezik a fekete lyukak felső határa. Kiderült, hogy igen, ami 50 milliárdszor nagyobb a nap tömegénél. Egy ekkora ultramasszív fekete lyuk olyan széles lenne, mint a naprendszer, és annyit nyomna, mint a rendszer összes csillaga. A belső galaxisok sem sokkal nagyobbak. Ez a tény alaposan megrémisztett mindenkit. 2018 májusában a tudósok felfedeztek egy 20 milliárd tömegű ultramasszív fekete lyukat, amely bármelyik másiknál gyorsabban nőtt. Ez a falánk behemót két naponta elfogyasztotta a napunk tömegét. Ezek a nagy fekete lyukak könnyedén elnyelnek mindent. Bármit bit, bekebeleznek. Az univerzum szörnyetegei. Az eféle habzsolások pusztító következményekkel járhatnak. Annyi energiát és turbulenciát küldenek a galaxisba, hogy már nem alakul ki több csillag. Minél nagyobb lesz a fekete lyuk, annál hamarabb pusztul el a galaxis. A legrosszabb, amit az ultramasszív fekete lyukak tehetnek a galaxisokkal, hogy megakadályozzák a csillagok kialakulását, vagyis tulajdonképpen tönkreteszik a galaxisokat. Ezzel akár el is törölhetik a galaxisokat. Az ultramasszív fekete lyukak a tudósok számára is problémát jelentenek. Lehet, hogy a leggyorsabban evők, de ez még nem magyarázza meg a méretüket. A helyzet az, hogy ezek az ultramasszív lyukak, amik 10 milliárdszor is nagyobbak a Nap tömegénél, nem nőhettek csupán a gázokból, hiszen nincs elég gáz, és nincs elég idő. Ezzel kaptunk egy újabb megoldandó rejtélyt. Mitől nőnek ekkorára a fekete lyukak? Nem létezik világos magyarázat arra, hogy mitől alakulnak ki ekkora fekete lyukak. Az emberek azon tűnődnek, hogy léteznek-e más mechanizmusok, amik fekete lyukakat hozhatnak létre. Erőszakos mechanizmusok, melyek a szupermasszív fekete lyukakat is kiűzik a galaxisokból. Ma már tudjuk, hogy léteznek olyan ultramasszív fekete lyukak, amelyek tömege több milliárdszor nagyobb a napén áll. Csak azt nem tudjuk, hogyan lettek ekkorák. Láttunk tömegű fekete lyukakat összeütközni, amelyek új és nagyobb fekete lyukakkal egyesülve óriási energiát hoztak létre. De mi van a szupermasszív fekete lyukakkal? A Galaxisok Egyesülésekor a szupermasszív fekete lyuk beleesik az újonnan alakult galaxisba. Vajon a Galaktikus Egyesülések során létrejött fekete lyukak is képesek ultramasszív fekete lyukakat alkotni? 2017-ben a Hubble őrteleszkóp észrevett valami különöset a 3C 186 nevű távoli galaxisban. Egy hihetetlenül fényes pontot, több ezer fényévnyire a galaxis középpontjától. A tudósok egy kvazárra gyanakodnak. A kvazár egy hihetetlenül fényes és aktív galaktikus mag, amelyet egy szupermasszív fekete lyuk irányít. Rendszeresen látunk fekete lyukak által irányított kvazárokat, de mindig a galaxisok közepén, legalábbis máig. Amikor megkaptuk a Hubble felvételeit, döbbenten vettük tudomásul, hogy a kvazár, amiről azt hittük, hogy a galaxis középpontjában van, nem ott van. A fekete lyuk körülbelül 35 ezer fényévre volt a galaxis közepétől. Ez igazán különös. Hihetetlenül ritka és bizarr dolog találni egy kvazárt, egy szupermasszív fekete lyukat, ami nem egy galaxis középpontjában helyezkedik el. A tudósok felfigyeltek arra, hogy a kvazár az űrben távol a galaxis középpontjától bolyong. Egy olyan fekete lyukról beszélünk, aminek a tömege egy milliárdszor nagyobb a napénál. Mégis 4 millió mérfölddel halad óránként. Ez a fekete lyuk bizonyára a galaxis középpontjában volt. Majd valamilyen erőszakos esemény révén kikerült onnan. Nehéz elképzelni, miféle esemény rendelkezik akkora energiával, ami képes egy ekkora objektumot eltéríteni egy galaxis közepéről. Mit érített el? Hogyan és miért? A tudósoknak van egy ötletük. A 3C 186 egy galaktikus fúzió maradványa. Az Egyesült Galaxisok és szupermasszív fekete lyukak egymás körül keringenek, miközben gravitációs hullámok formájában energiát bocsátanak ki. Gravitációs hullámok mindenhol vannak. Ezek apró fodrok a téridőben. A tömegek mozgása gravitációs hullámokat gerjeszt. Most, hogy integetek, gravitációs hullámokat hozok létre. Egy kéz érzékelhetetlen hullámokat hoz létre. Amikor szupermasszív fekete lyukakhoz hasonló objektumok ütköznek, a gravitációs hullámokként felszabaduló energia fenomenális. A tudósok szerint ezek a fekete lyukak eltérő méretűek. Elképzelhető, hogy ha az egyik fekete lyuk igazán nagy, a másik viszont nem, akkor örvénylés közben aszimetrikus módon küldik a gravitációs hullámokat. Az aszimmetrikus módnak katasztrofális következménye lehet. A két fekete lyuk ütközésekor hatalmas gravitációs hullámok kerülnek kilövésre, de csak egyetlen irányban. Ez az energiarobbanás kitaszítja az újonnan egyesült fekete lyukat a galaktikus középpontból. Gondoljunk bele, mekkora rúgna egy ilyen óriás méretű fegyver. A sugárzásban lévő energia úgy viselkedik, mint egy rakéta, vagyis kilöki a fekete lyukat. Ez lehetett volna az egyik legenergikusabb esemény, amit valaha láttak. Olyannyira energikusak, hogy az űr szó szerint belerázkódik. Nem lehettünk szemtanúi az ütközésnek, de a 3C 186 bizonyíthatja, hogy a szupermasszív fekete lyukak összeütköznek és egyesülnek, egyre nagyobb fekete lyukakat létrehozva. Ezen mechanizmus révén ultramasszív fekete lyukak jöhetnek létre. A kilakoltatott fekete lyukat a gravitációs erő világá röpítette. A gravitációs hullámok kilőtték a supermasszív fekete lyukat az űrbe. Talán 20 millió év múlva el is hagyhatja a galaxisát. Lehet, hogy a supermasszív fekete lyuk összeütközik egy másik galaxissal, hogy egyesüljön annak a szupermasszív fekete lyukával. De mi van a mi galaxisunkkal, a te rendszerrel, a jövőben össze fog ütközni az Androméda galaxissal. ami mi szupermasszív fekete lyukunk ütközni fog az Androméda jóval nagyobb szupermasszív fekete lyukával. Talán ezek a szupermasszív fekete lyukak egyesülnek majd és kikerülnek az új galaxisból. Talán egy hasonló esemény már meg is történt. A tejútrendszerhez hasonló galaxisok kisebb galaxisok egyesüléséből jöttek létre. Ha létrejön egy tejútrendszerhez hasonló galaxis, ami sok galaxist elnyel és szétszakít, azok a fekete lyukak is kilöködhetnek. A tejútrendszer környéket tehát tele lehet nagy fekete lyukakkal. Ezeket az óriásokat is kilövelhette már valami. A galaxisunk körül is keringhetnek szupermasszív fekete lyukak. Ezek a hatalmas lyukak láthatóan fitoktatják az erejüket, a többi galaxis és fekete lyukat molesztálva. A tudósok felfedeztek egy vámpír fekete lyukat, ami a saját szomszédjának az erejét szívja. Az ultramasszív fekete lyukak elpusztítják a galaxisaikat, míg a szupermasszív fekete lyukak a csillagképződést irányítják. De vajon minden szupermasszív fekete lyuk örökre megőrzi az erejét? A rendszert több száz galaxis veszik körül. Nagyok és kicsik, de a legtöbb nagy galaxis színe piros. Ez nem jó, Hómen, hiszen az űrben a piros szín veszélyt jelent. Az aktív csillagszületések közben masszív csillagokat látni, amik kék színűek, csak hogy nem sokáig maradnak életben. A csillagok keletkezésének megszűnésével a galaxis pirossá válik. Az életben maradt csillagok kicsik és pirosak, és vörös törpéknek hívják őket. A kizárólag vörös törpékből álló vörös galaxis haldoklik. Egy 340 millió fényévre lévő galaxis kitűnt. A japán rajzfilm karakterről, a nevezték el. Nagyon vörös. Sőt, minden csillag a vörös, vagyis idősek. Ebből tudjuk, Akirának jó ideje nem volt aktív csillag születése. Az Akira galaxison azért nem születnek csillagok, mert nincs jelen az a hideg és sima gáz, amire szükség van. Valami felmelegíti és túlbulensé teszi. Egy fekete lyuk, akkor képes irányítani a galaxis evolúcióját, ha uralja a szelet. Ezeket a szeleket a fény hajtja. Amikor egy fekete lyuk eszik, gáz kerül az akréciós korongba. A korong felhevül és fénysugarat bocsát ki. A fekete lyuk körüli akréciós korong radiációs nyomása összekapcsolódik a környező gázokkal és forokkal, és nagy sebességgel kinyomja azokat. A fekete lyuk által kiszorított szelek felhevítik a galaxisban lévő gázt, tovább akadályozva a csillagok létrejöttét. Akárhogy is rejtélj, hogy mi táplálja az akirában lévő fekete lyukat. Van egy különös dolog. A galaxisból szél távozik, ami azt jelenti, hogy a fekete lyukat tápláló gáz szivárog. Vajon honnan jön ez a gáz? Úgy tűnik lopja. Van egy Tetsuónak nevezett kis társgalaxisa, ami gáz tartalmaz. Akira a szupermasszív fekete lyuka a lopja a gázt, és a galaxis középpontjába irányítja. A fekete lyuk a társgalaxisától veszi el a gázt, ezért jön létre a szél. Az Akira valójában egy halott galaxis, amit a társa tetsuo tart fiatalon. Mint egy kozmikus vámpír. az akira a szupermasszív fekete lyuk a tetsuo táplálkozik. A fekete lyuk gázt és port vonz az akréciós korongba, ami egyre gyorsabban és gyorsabban forog. Ezek a részecskék egymáshoz érnek, ami súrlódást eredményez. A dörzsölés nem egy nagy dolog, elvégre egy hideg napon is összedörzsöljük a kezünket. Ha fénysebességgel tesszük ezt, akkor vajon mekkora surlódás jön létre? Minden esetre nagy hő keletkezik. Az akréciós korong több mint 500 ezer Celsius fokra melegszik fel. A hőmérséklet megnövekszik, és fény ki. Óriási fény. Még ha egy feketejük is van a magban, a környéke vakítóan fényes. Ez felmelegíti a közeli gázokat, és forró szelet generál, ami a feketejuktól több ezer fényévre terjed. Ezek a szelek rengeteg energiát visznek magukkal, ami ha összekapcsolódik a galaxisban lévő gázzal, akkor könnyedén kilőheti azt. Energiát juttatnak be a közeli gázfelhőkbe, felhevítik őket és megakadályozzák a csillagok kialakulását. Ha nincsenek csillagok, a galaxis meghal. Ezeket a galaxisokat vörös vörösgejzérnek hívjuk. A tudósok szerint a vörös galaxisok 10%-a ilyen módon pusztult el. Felhevültek a galaktikus felmelegedés révén. Úgy véjük, hogy a galaktikus felmelegedés eredete a szupermasszív fekete növekedésében rejlik, hiszen a fekete növekedése rengeteg energiát bocsát ki. A növekedésnek ára van, és ez az energia visszakerül a környezetbe, hogy forrón tartsa a gázt, ami megakadályozza a lehűlést és a csillagok létrejöttét. A Sagittarius A a szupermasszív fekete lyuk a tejút szívében is vörös gejzirré válhat. Ha egyszer csak egy nagy adag gáz kerülne a Sagittarius A-ra, akkor egyfajta vörös gejzide lépne fel. Egy energiák által hajtott szél. A csillagképződés megszűnne, és a rendszer egy holdokló vörös galaxissá válna. A legújabb kutatások szerint a Sagittarius A csillag már is hatással van galaxisunk belső régiójára. Nem a csillagok pusztításával, hanem a gázóriások szuperföldekké való átalakításával. Nyugodnak, szunnyadónak és biztonságosnak tartjuk. A többi szupermasszív fekete képest, a egészen csendes. A múltban nagyon is aktív volt és bármikor fellángolhat. Akár holnap is aktívvá válhat. Csak egy kis gáz kell hozzá. És majdnem biztos, hogy egy nagy gázfelhő a galaxisunk középpontjába tart. És egy nap a szupermasszív fekete lyuk közelében úgy ragyog majd, mint egy karácsonyfa. 2018 februárjában a Harvard tudósai szimulálták a Sagittarius A csillagot, hogy megértsék a szupermasszív fekete lyuk környezetére való hatását. A Sagittarius A gázt és port be, majd nagy energiájú sugárzást bocsátott ki magából, amely erősen befolyásolta a fekete lyuk körüli régiót. A galaxis középpontjához közeli terület, ahol a fekete lyuk is van, az univerzum legfélelmetesebb része. Ott van az a hatalmas objektum, ami több millió fokra hevíti a gáz. Egészen biztos, hogy nem szeretnénk ott lenni. A modell megmutatta, mi történne a tűz közelében lévő bolygókkal. Gondoljunk bele, mi történik a fekete lyukak közelében. Egyszer csak írdatlan szél támad a naprendszerben, ami könnyedén kitörölhetni a gáz külső rétegeit, például a Neptunuszon. A szupermasszív fekete lyuk nagy energiájú sugárzása eltalálni a gázbolygókat, és felhevíteni az atmoszférát. Ha kisöpörni a külső rétegeket, a anyagok középen maradnának. A gázóriás tulajdonképpen egy földtípusú bolygóvá változna, csak mert közel van egy fekete lyukhoz. Ez a sugárzás elsöpri a gázt, amiután csak a mag marad. Egy új és óriási sziklás bolygó, egy úgynevezett szuperföld. Azt gondolnánk, hogy a sziklás bolygók mérete megegyezik a Föld méretével, de azok az úgynevezett szuperföldek lennének. A szuperföldek a legátlagosabb bolygók a galaxisunkban. Lehetséges, hogy a Sagittarius A-hoz közeli szuperföldek is az ilyen energiarobbanások révén jöttek létre. A galaktikus középponttól távolabb, de sokkal kisebb tömegű feketejük alakítja a környezetet. 2017. januárjában a kutatók valami különöse lettek figyelmesek a W44 nevű gázfelhőben. A W44 egy szupernova maradványa. Egy felrobbant csillag után megmaradt törmelék. A szupernova robbanékony lökés hullám a gázt és portpréselt ki a halott csillagból, egy hatalmas nebulát formálva. Sok ilyen katasztrofális, elképesztő és hihetetlen eseményt láthatunk, de ha mindent összevetünk, igazából teljesen hétköznapinak tűnik. A középpontban valami titokzatos zajlik, mintha valami kitörne a robbanás középpontjából. Egy vékony több trillió mérföldnyi kiugrás nyúlik ki a felhőből Másodpercenként 95 km tesz meg a galaxis áramlása ellenében Különös, hogy hátrafelé, a tejútrendszer forgásával ellentétesen mozog. Amikor meglátunk egy hatalmas és nagyon masszív gázfelhőt, ami a tejútrendszerrel szemben mozog, az olyan, mint egy pisztolyból kilőtt golyó, amit az ellenkező irányba lőnek ki. De milyen fegyverről beszélünk? Mi lőtte ki a gázzal teli golyót? A golyófelhő csúcsa másodpercenként 120 km tágol. Az 440 km/óránként, vagyis több mint 150-szer gyorsabb egy golyónál. Vajon mi gyorsítja fel a gázt ilyen nagy sebességre? esetleg egy nagyon gyorsan mozgó fekete lyuk? A kutatók szerint egy csillag tömegű fekete lyuk rejlik a golyófelhőben, és az irányítja a gáz mozgását. Ez az igen érdekes gázáradat, valahogy kapcsolódik a fekete lyukhoz. De nem tudjuk, hogy azért van-e ott, mert a fekete lyuk mozog a gázban egy nyomvonalat létrehozva, vagy a fekete lyuk okádja ki magából ezt az anyagot. A fekete lyuk vonzhatja a gázt a körülötte lévő akréciós korongba. A gáz kitágul és felrobbantja a W44-es szupernovát, maga előtt hajtva a golyószerű felhőt. Az is lehet, hogy a feketejük menekül a nebula elől, gázszerű nyomvonalat hagyva maga után. Az ultramasszív, szupermasszív és csillagtömegű fekete lyukak mind szerepet játszanak a kozmosz alakításában. Lehetséges, hogy van egy másik, jóval veszélyesebb fekete lyuk. A mikroszkopikus fekete lyuk. Kifedeztünk már tripla es ultramasszív fekete lyukakat, szupermasszív fekete lyukakat, közepes méretű fekete lyukakat és csillagtömegű fekete lyukakat. A tudósok most egy újabbat találtak. A mikroszkopikus fekete lyukakat. Tudjuk, hogy a galaxisok közepén vannak szupermasszív fekete lyukak és csillagméretű lyukak, amik a csillagok halálából keletkeznek. Ez biztos, de elképzelhető, hogy vannak sokkal kisebb mikroszkopikus fekete lyukak. A mikroszkopikus fekete lyukak szabad szemmel nem láthatók, de felnagyítva olyanok, mint a hétköznapi csillagtömegű fekete lyukak. A fekete lyuk anyaga összepréselődik egy kis helyen, ezért a kozmikus sebessége nagyobb lesz a fénysebességnél. Ennél fogva lehet csillag vagy galaxis nagyságú is, sőt, a tömege egyelő lehet egy bolygóéval. A földből is lehet fekete lyuk, ha eléggé összepréselődik. A fekete lyuk sűrűsége olyasmi, amit az emberi agy nem igazán képes felfogni. Vegyük a föld méretét. Vajon mekkorának kell lennie ahhoz, hogy fekete lyuk váljon belőle? A válasz az, hogy körülbelül üveggolyó méretű. Képzeljük el, hogy a föld üveggolyó méretűre zsugorodik. Honnan jönnek ezek a különös kicsi fekete lyukak? Ezek a nagyon kicsi fekete lyukak csak a nagyon fiatal univerzum exotikus állapotában jöhettek létre. A világegyetemet akár el is áraszthatják ezek a kis fekete lyukak, amelyek még ma is jelen vannak. Az univerzum azon időszakában volt csak lehetséges, hogy egy kis anyag úgy összepréselődjön, hogy feketejük legyen belőle. Azok a kondíciók már nem léteznek, vagyis ezek a dolgok mind ősi eredetűek és egyidősek az univerzummal. Lehet, hogy a feketejük a Ősiek, de még mindig van bennük Spiritus. Egyes tudósok szerint neutroncsillagokkal ütköztek, és kilonóvákat hoztak létre. A masszív robbanások nehéz elemeket, mint például az arany és az urán eredményeztek. Egyes spekulációk szerint kisebb fekete lyukak is ütközhettek a Földdel. Felvetődhet a gondolat, hogy a történelem néhány drámai eseményét is a kisebb fekete lyukak okozhatták. Az 1900-as években történt tunguszkai esemény egy igen titokzatos robbanás volt, ami több száz kilométeren át kipusztította a fákat, mégsem maradt egyetlen kráter sem utána. Egyes felvetések szerint egy üstökös vagy egy aszteroida tört be a Földre, mások szerint azonban egy mikroszkopikus fekete lyuk került túl közel a Földhöz, és az okozta ezt a nagyméretű pusztítást. A fekete lyukak mérete nem számít. Ami számít, az a tömegük. A tömeg határozza meg a gravitációs vonzást és a környezetre való hatást. A fekete lyukak közül valójában a kisebbek veszélyesebbek, mert a tömegük kisebb terjedelemben van jelen. A gravitációban nagy és erős eltérések vannak, amiket a fekete lyuktól való távolság befolyásol. Ha a pól vagy egy csillagközi szonda ellátogatne szupermasszív vagy akár ultramasszív fekete lyukhoz, nem szakadnának azonnal szafatokra. A legértekesebb kérdés az, hogy milyen közel merészkedhetnénk egy fekete lyukhoz, mielőtt a gravitáció szétszakítana minket. Ez a fekete lyuk terjedelmétől függ. Ha nagyon nagy, akkor viszonylag közel merészkedhetnénk. Minél masszívabbak, annál finomabban szedik szét a dolgokat. Ha egy szupermasszív fekete lyukról van szó, akkor nyugodtan átléphetjük az eseményhorizontot, mert nem fogjuk észrevenni. Kijönni már nem fogunk többé, de valószínűleg nem halunk bele a belépésbe. Tehát, ha egy szonda betérne a szupermasszív fekete lyukba, nem történne semmi. Amíg nem lépi át az eseményhorizontot, és nem megy bejebb. akkor talán darabokra esne de a mikroszkopikus fekete lyukak egyelőre csak feltevések. Egyes tudósok éveken át vizsgálták a mikroszkopikus fekete lyukakat, de jelenleg semmi sem bizonyítja a létezésüket. A nagy ős óta nem találkoztunk ősi mikroszkopikus fekete lyukakkal. A tudósok időközben szupermasszív fekete lyukakat fedeztek fel a korai univerzumból, amelyek rávilágítanak a legtitokzatosabb korszakra, a kozmikus sötét korra. A fekete lyukak nem csak most alakítják az univerzumot, hanem már az idők kezdetétől. A tudósok szerint a fekete lyukak idézték elő az univerzum egyik legnagyszerűbb átalakulását, amikor a sötét és ködösből átlátszó és világos lett. Az idők kezdetén az univerzum egy forró energiával teli apró gömb volt. Aztán jött a nagy boom. Nem sokkal az ősrobbanás után az univerzum fényesen ragyogott, mert tele volt forró és izzó gázzal. Majd lehűlt, és következett a sötét korszak, amíg valami miatt újra ki nem világosodott. Ez az egyik legnagyobb változás, ami az univerzumban történt. Valaki felkapcsolta a villanyt, és átalakította az univerzumot. A sötét korszak alatt a világegyetem sűrűködbe burkolózott. Majd egyszer csak kivilágosodott, és megkezdődött a reionizáció időszaka. Még mindig nem tudjuk biztosan, hogy a rejonizációt fiatal csillagok vagy fekete lyukak okozták, amik a bekebelett dolgokat egyszer csak kiokálták. 2017 decemberében csilei tudósok felfedeznek egy 13 milliárd fényévre lévő területet. Észrevettek egy objektumot 690 millió évvel az ősrobbanás után, amikor az univerzum még csak 5 volt jelen korának. A neve Kvazár j 1342-0928. A leglenyűgözőbb ebben a távoli Kvazárban, hogy láttuk a sötét korszak határát. Ez a bizonyos szupermasszív fekete lyuk, vagy kvazár, elárul valamit a korai univerzumról. Azt mondják, hogy a kvazárok segítették át az univerzumot a sötét korszakon. Rengeteg hidrogén gázt nyeltek el, és energiát ontottak, illetve eltakarították a ködöt. A jetek annyi energiával látták el az univerzumot, hogy teljesen kétisztólt. Valami egyszerűen eltörölte a sötét korszak határait. A rejonizáció zsebei kinyíltak a korai univerzum során. Különböző méretekben léteztek attól függően, hogy mi hozta őket létre. A rejonizáció közben ezek a lyukak folyamatosan nőttek. Ha a rejonizációt sok kicsi csillag végezte, akkor nagyon sok kicsi szivacszerű lyuk léteznek. Ha viszont hatalmas fekete lyukak voltak, akkor akkorák lennének, mint a svájci sajton. Jelenleg nem tudjuk megmérni az ionizált zsebeket, hogy megállapítsuk csillagok vagy fekete lyukak világították ebbe a korai univerzumot. Lehet, hogy mindkettő, vagyis a fekete lyukak és a csillagok összedolgoztak. Minél jobban vizsgáljuk a fekete lyukakat, annál többet tudunk meg az univerzumban való építészeti szerepükről. Az én generációm tudósai nagyon szerencsések, hogy ott lehettek ennek a forradalomnak a kezdetén. Gyakran festjük le szörnyetegekként a fekete lyukakat, de most már tudjuk, hogy nélkülük az univerzum egészen más lenne. Ugyanis ők tették lehetővé az életet. Fekete lyukak nélkül nem létezné. Egyerőre még sok tanulmányozzuk, hogyan formálták a fekete lyukak az univerzumot. De minél többet tanulunk, annál több kérdés vetül fel. Egész karrieremben a fekete lyukakat tanulmányoztam, és továbbra is ezt szeretném tenni. Már most garantálom, hogy a karrierem végén, amikor majd nyugdíjba vonulok, jóval több kérdésem lesz a fekete lyukakkal kapcsolatban, mint amennyi ma van. Ez a fekete lyukak tudományának izgalmas időszaka. Ki tudja, mit teszünk még a felfedezésért. A magyar változat a Discovery Channel megbízásából a BTI stúdióban készült.